یلانو ن روایت سے انه توزع چری عثمان رضی اللہ نو د سکولو نو ګل دا غ مسنوني طریقې سره خلق اللہ د اوس طریقې کم هاي فافراغا علی یدیه سلاصا و بی رواۃ لبل اسنودری کرتا نو دی مڑوندونو پوری لاصولو وینذر ی رواۃ کلا سراغلی فاغسلہما دا لاسونه سونه تر دي مروندو نو پورو وينز دري او دا دلي ل چلو خي لا دا اودا سغيله وال لاس ور درن کي چ دري پيري وينز داغي نفسي سمتا مز خلک بي خلق کنګال ک خلق يو وو اچول داغي نفسي پخلا کي يو وو اچول سرا او پوز شونکو بیتی روی استنسار دیتا چې چه پوز کی دیوبو اچولی وی او داغی نپست بی او بر اوباسی اخراج علماء یعنی لنف لکه استنشاق دیتا وی چی تا وروا چولی استنشاق کل ارازی استنشاق وی او بو اچولو تا نو استنسار وی او بو لرکولو ترہستو دو بو تا, تا. سمق سلو او بے مخو اینزلو دری پیری دری پیری کh Госکی و ویئی دری پیری پپوزہ کی واجولي او بے دری پیری مخو اینزلو ثم wh urgency fire da Ughulayumna آو بے وینزلو خیلاص الیالمرفقی ترسنگل پوری سلاسان دری کرتا دری کرتے دا خیلاص وینزلو ثم wh scholarly الده او بے وینزلو کو گلاص الیالمرفقی دری ترسنگل پوری صلاح سندری کرتا سمم او بے پسر بانی مساوکا سمم مساہ او بے مساوکا پسر بانی سر بانی او سر دا مسی طریقہ در تروس سراروان را لازون اولواند کی او دعوی دا سر پہ اقتدا کیے نداسی دا سر دا آخری اسی پوری چه قفا ور تویغی پوری میورسی او بیا به واپس راواله باندای وې چې ما خو د زراونو سرونه وی یا باندي نارینه د مسنونی طریقې مطابق سر ریږي نو کاغه به نو به وردي شي بیدنه بیا بیا سمکړه همسا اگر چې په دې فرض ادا شي ته او ځل لا سره خپل سټه پوري لړن هم مسنونه طریق او مستحبانه چې واپس بیا راواله نو کسروان شنو سمکړه ذکه ګورې اجازه را سوال په داسو مسکی خیر راضي په دې سنن او مستحبات اسو ته یو سړی یو سر یو لاس لون کوه اپا سره کې خونو فرض ادا شول ک او مسه وکه په سرباني ثم غسل رجله اليمنى ثلاثا ثم اليسرى ثلاثا او به وینزل خ په خیدری پیری ثم اليسرى ثلاثا او به دا غسخ په وینزل درې پیری ثم قال او فرمایل خلق ورث ناس عثمان رضی الله عنه او پوڅه زنه ده فرمایل چې ما قتل او رسول الله صلی الله علیه وسلم توزعه نه اوذوئی چې او د سکرو زما د دیو د زغنتی حاذا چي دا وي هغه چا چې ورل قتل او دس نوویره اسلام کډو د ما چې درتو ثم قال او به فرمایل یو من توزعه اوذوئی الله حبی فرمایل یو چا او د سکو زما د دیو د زغنتی حاذا چي فم یسولی رکات اینو نو دو رکات موزو کو دو رکات موزو کو بیا فرز دی نفل لی بی موزو او دی, دی کو ادام دا دا هارا و دس پسید دو رکات موز مستحب دی او کسندسی فرزو لودری دنو ایوم که دغا غاڑا اخلاس شو لکه دنی وقت سڑه راغه او تحییت المسجد پزه جمع و نو بس په پدغا موسکی تحییت المسجد امراره بے موزو کو دورا کاتا او لا يحدث و نفسه فیه ما بشین پحپل اختیار ای پذلو کس خیالات رانو وستل یو بے اختیار رئی نغفر لہو ما تقدم من زنبیهی ماف بکڑیشی ددہ غرار گناہو نچڑو آن دی تیر شوی نا بور تا اللہ رب العزت ماف کی مخکینی غرار گناہو نبیٹول ماف کی الله متفق عليه ولفظه للبخاری تحديث متفق عليه ده.